Hjärtligt välkommen ska ni vara till det här fjärde avsnittet av podcasten Hållbara Lish. Detta avsnitt som heter Håll Lidköping rent. I studion hittar vi som vanligt mig, programledaren Sebastian Borgert. Jag sitter här återigen med miljösamordnaren Lisa Torstensson. Yes, hej på dig hej, igen. Hej, välkommen tillbaka. <laughs> tack ska du <det> <laughs> Och så har vi med oss då driftschef för Parkgata, Stefan Larsson. Välkommen. Ja, tack så mycket. Hur är läget? Det är alldeles fantastiskt. Till att börja med, vad, vad gör ni på Parkgata? På Parkgata så ser vi till att gator och miljön runt omkring är fin och framkomlig. Vi har ju en del också som jobbar med park och vi har en del som jobbar med skog där vi ser till att våra grönytor är rena och aptitliga nu inför sommaren. Och i det här avsnittet då så ska vi ju prata nedskräpning, eller hur Lisa? Ja Jajamän. Till att börja med, hur ser det ut? Är det, är det skräpigt? Ja, när man ser, det är ju det som är grejen här i Liseby så upplevs det ju inte som skräpigt. Men det är ju för att det är så många som tar hand om det på ett fint sätt, tänker jag. Sen så när man ser sig omkring så ser det väldigt rent och fint ut, men det är ändå liksom, förekommer ju ändå. Säga. Vi har inget svart på vitt hur det ser ut. Det är väl så att vi kan väl se det som ett ganska gott betyg för att, är det så att man inte upplever att staden är smutsig, så har vi väl gjort ett bra jobb mm. med de resurser vi har. Mm. Men är det så? Nu jobbar ju ni med det, så att det, måste ju ändå, det måste ju förekomma. Det förekommer en hel del nedskräpning, tyvärr så är det så. Det ligger mycket arbete att hålla staden så fin som den är. Ett stort problem framförallt så vill jag lyfta fram då cigarettfimpar som ligger överallt och som, som inte försvinner på egen hand. Vi kanske allt eftersom vi skjuter ut alla stackars rökare på gator och torg där de inte är välkomna längre i offentliga lokaler så flyttar man problemet med rökning och cigarettfimpar ut på ställen där de inte är avsedda. Och det, det känns som att det har ökat, vi har upplevt ökade problem med det på sista tiden. Att det ligger drivor mm. där rökförbudna börjar. Hur många är ni som, som jobbar med det här i, i Lidköping? I Lidköping så är det egentligen inte så många som uh, sysslar med oss städa. Vi har en kille som uh, inte kunde vara med idag för att han prioriterar arbetet. Mm. Uh, det är viktigt att hålla efter det hela tiden. Och, uh, han heter Benny. Han är en fantastisk uh, kille att hålla rent just centrala delarna. Uh, sen har vi uh, två stycken som jobbar med att sopa gatorna i vanliga fall. Vi har lite manfall på parkat för tillfället så att vi ligger lite efter. Men eh, tre personer är det ungefär på driften som håller i ordning på det. Sen har vi lite parkpersonal som håller i ordning på de gröna ytorna. då Och det varierar lite från och till beroende på hur mycket det är med blommor och annat att hålla ordning på. Men hur många timmar tror du det läggs per dag på, på just att hålla rent i Lidköping? Vi kan tippa på att det läggs 8-16 timmar per dag ungefär. görs det nog totalt. Um. Mer är det än ont egentligen. Ja, är, det, är det mer skräp vissa tider på året, mindre andra eller blir det mindre överlag? Eller ja? Lidköping är ju en sommarstad som lever upp när det är sommar. Och eh, framförallt när vi har våra evenemang så märks det ju när fler folk är i rörelse. Så eh, det blir en kombination, papperskorgar blir fulla och eh, tyvärr så eh, gör man en, en genväg. Man, man kanske lägger det på toppen. Mm. Och sen blåser det iväg och så vidare. Och det, det är svårt att hänga med alltid. Det Är fint väder? I år har vi haft mycket glass, mycket badstränder där det var eh, ja, det är förra året var det ju mycket, det var ju kanonsommare. Mm. Eh, badstränderna blev ju överhopade med skräp. För att alla gick dit åt glass. Mm. Eh, det är svårt att förutse hela tiden vart det tar vägen. Sorry. Men vi försöker att bevaka Väder. Vi försöker att bevaka evenemang. Vi vet ju vad som mm. händer och sker. Precis. Och vi försöker att hålla så, så goda resurser som går då inför det. Uh, vi har ju PowerMeet som kommer i år mm. igen. Mm. Uh, PowerMeet har ju återvänt några år. Och uh, jag tror att många skulle bli förvånade över hur det ser ut innan man städer. Folk är ju medvetna. Man ska ju inte slänga skräp. Och, ni har ju papperskorgar, men varför blir det skräp ändå? Jag tror att det har dels så är det väl att papperskorgar blir fulla det är nog ett problem säkert och det är ju lite grann till oss att se till att hålla efter men sen så är det väl också så att när man intar viss motivationsdryck så försvinner väl det sunda förnuftet kan man väl säga mm. och då tenderar det till att öka skräpet så är det sen så tror jag att det här miljöarbetet som har börjat att man pratar mycket om skräp mm, att vi, vi har börjat med att jobba Aktivt Alla jobbar ju på personliga planet med att plocka upp skräp. Det finns ju att samla in plast på våra stränder och det finns ju massor av roliga eh, saker som vi håller på med för att förbättra det. Det gör väl att skräpet minskar på staden också. Men jag tror att den där drycken kanske kan vara mm. fortfarande en stor boviddravart. Nu tänkte jag att vi skulle ta oss ut på stan och kolla vad Lidköpingsborna tycker om nedskräpningen i kommunen. Tycker ni att det är stökigt och mycket nedskräpning i Lidköping? Vi kom hit för ett par timmar sedan och jag tyckte imponerad när jag kommer Speciellt här på torrget och ja, jag har inte kollat om det är så stöket men jag bara att det är mysigt här. Om ni skulle ha skräp på er och inte ha en papperskorgen, vad gör ni av det då? I papperskorgen? Har jag ingen papperskorg tar jag det med mig hem. Eller är så och Tycker du att det är skräpigt i Lidköping? Vissa ställen är väldigt nedskräpat. Som kanske skulle behöva ha lite, ja. Och om du har skräp på dig och inte har en papperskorv nära, vad gör du då? Stoppar det i handväskan eller i fickan. Lisa, går du se någonting något övergripande om hur det ser ut med nedskräpningen i Sverige? Ja, det finns ju ingen nationell alltså konkret siffra på hur mycket skräp det finns på land. Men det är ju ett antal kommuner som har gjort skräpmätningar då. Och jag kan bara dra in, alltså, för att få en bild av hur det kan se ut i större tätorter. Så har de sagt att det, för man räknar ju alltså antal skräp per 10 kvadratmeter. Och då har resultatet sagt att eh, om man skulle föreställa sig en 100 meter lång trottoar som är två meter bred så skulle man alltså träffa på 114 skräp ja, vad säger man, skräpsaker längs den här trottoaren och då kan det här alltså vara det skulle alltså utgöras procentuellt sett då, utav 76 fimpar, 13 snuspriller och så 8 plastskräp och åtta pappers eller kartongförmål. Då. Så det är så det ser ut i snittet i de större tätorterna av de siffrorna som finns från Håll Sverige rent. Då. Men det är ju, de har ju liksom konstaterat vid en statlig utredning att det borde bli obligatoriskt för alla kommuner i Sverige att mäta just skräpet för att man ska se vilka åtgärder man kan vita som får bäst effekt. Liksom. Vad är det vi behöver ta tag i? Liksom. Men Stefan, stämmer det här överens med, med din uppfattning om, om hur det ser ut ute på gatorna? Det stämmer nog ganska bra med den bilden. Jag tror att papper och kartongförpackningar i största delen hamnar i papperskorgarna. Mm. Eh, cigarettfimpar är ett annat kapitel. Det är ett svårare mm. att ämne är det. Eh, vi har väl inte jättemycket ställen där man kan slänga för det första. Eh, så. Och det beror väl på att cigarettfimpar i stor del är svårt att hantera i den... Vanliga sophanteringen just på grund av brandrisken. Mm, precis. Där har vi någonting att jobba med. Och vi har ingen bra lösning på det i dagsläget egentligen. Men nu pratar vi lite om hur det ser ut. Konstaterat, det är ju en del skräp och i Lidköping och nationellt. Och ni idag jobbar ju med att ta upp det när det väl ligger där. Men görs det jobb i Lidköping med att förebygga att det hamnar ute på gator och torg och parker och skogar? Absolut. Jag kan, jag kan börja med att lyfta fram egentligen vårat föreningsstäd. Mm. Föreningsstädet är ju någonting där vi engagerar föreningar i kommunen till att hjälpa till då varje lördag. Så går de ut med skräplockar och grejer och det är ju barn och ungdomar och även ledare mm. som går ut och gör ett jättefint arbete. Och jag tror att även om vi alla har att lära så är det bra att börja med våra ungdomar och barn och se vad som faktiskt händer med vårat skräp. att eh, Kastar vi det i naturen så innebär det ett arbete att få tillbaka det. Då. Så att jag tycker att det är ett, det är ett bra sätt att mm. jobba på att få folk medvetna om hur mycket det faktiskt är och hur det ser ut. Mm. Exakt. Och vi är ju en håll Sverige rent kommun så vi markerar att vi vill jobba med de här frågorna och att vi kommunicerar kring det och liksom lyfter problematiken även om man kanske inte upplever det som nedskräpat så är det ju ett problem och det liksom får få folk att tänka till egentligen innan lättjan tar över så att säga och att man kanske ja, kör som äh, lägger skräpet där hemma så att säga Jag tror att går man ut med ögonen om man tar på sig skräpögonen mm. och går ut och tittar mm. så ser vi hur mycket skräp det egentligen är vi tenderar till att se det vi tycker det är fint precis det krävs ganska mycket innan man reagerar på att det är smutsigt och skräpigt. Men du pratar lite där i föreningsstället att få barn och unga att få in det tankesättet och visst görs det grejer i skolorna med det här? Det är ju också en jättefin kampanj som pågår varje år. Det är Vi håller rent. Det också en nationell eh, nationellt initiativ från Håll Sverige Rent. Och där är ju Lidsbygdskommun med. Vi är anmälda och då får varje skola och förskola anmäla sig också. Och i år så är det, tror jag, 31 Eh, enheter som är anmälda och runt 3600 deltagare då. så det är jättekul eh, det visar ju också att mm, man vill ja, markera att nedskrappning är fel och det är många som tycker att ja, men barnen ska inte behöva ställa upp efter vuxna för vem är det som skrappar ner egentligen <laughs> men det är ju ändå just det här att sätta det från, eh, i ryggraden från att man är liten och då finns det ju hopp om att man har med sig det upp i, i åldern också va <laughs> Vi pratar ju om vad skolorna och förskolor och så gör för att utbilda barn och unga inom det här med nedskräpning och så vidare. Och vi ska nu ta oss ut till skölden. Jag heter Sofia Tegge och jag jobbar som förskollärare här på Skölden och som torpedagog och atelierist. Hur jobbar ni med hållbar utveckling och så här? Vi jobbar ju med hållbar utveckling för att det är liksom grunden för framtiden. Vi ska ju göra nya samhällsmedborgarna. Vi vill ju att de ska få ett bättre, ett bättre tänkande om naturen och miljön än vad vi kanske har. Och hur tar det här sin form konkret ut i verksamheten? Ja just nu så jobbar vi med ekologisk känslighet. Och då är det ju att man ska liksom värna om naturen och miljön. Att, att man tar hand om allt liv som finns i naturen. Växter och djur. Då. Att man ska få en, en känslighet för naturen. Att man ska vilja vara i den och vårda den. Att man ska tycka om att vara i skogen. Det jobbar vi jättemycket för. Ni har ju förnyat utmärkelsen då, Skola för hållbar utveckling. Vad innebär det? Ja, det är ju precis det här som vi jobbar med. Då, med att jobba med de olika dimensionerna. Ekologiskt, ekonomiskt och eh, socialt och då har vi fått skriva ner så som vi jobbar och då följer vi precis det så att vi fått den utmärkelsen igen nu då. så det är inga konstigheter, vi tycker att det är en självklarhet att ha den Märker man att barnen tar till sig det som ni lär ut? Ja, absolut de är ju nyfikna i, liksom, i sig själva och vi försöker ju locka fram allt det vi kan av deras nyfikenhet och vad de vill titta efter djur och Djur och natur är väl sånt som alltid har intresserat barn. Vi undersöker nyckelpigor till exempel. Eller hur, Max? Och grävlingar! Ja. Och grävlingar. ja. Vi I det här avsnittet pratar vi mycket om nedskräpning. Då. Och hur jobbar ni med just det för att förebygga att ja, barnen mm. i framtiden ska, ska skräpa ner? Vi pratar ju jättemycket om vad man slänger skräp på. Och att man slänger, sopa, man slänger i återvinningen. Precis, man slänger i återvinningen. Så vi plockar ju skräp så fort vi är ute. Och så sorterar vi det och lägger det på rätt ställe. Och sen, för alldeles nyligen här så hade vi en skadad djurpromenad kallar vi det. Då har vi placerat ut djur som har skadat sig på olika skräp som människan har slängt i naturen. Och vad som hände med djuren när de trampar i glas och... Eller kanske slickar i en ölburk. Eller fiskar som äter plast. Och ja, vet. Det, här... det, finns skräp. det finns fiskar som äter skräp oss. Den är ju jättebra för att den väcker liksom empatin för djur och natur. Att Alla barn förstår ju att det här går ju inte. Vad är det för hemska människor som slänger skräp i naturen så att djuren skadas? Och vem ska hjälpa djuren? Så det går ju att ha jättemycket dialog med barnen efter. Det blir ju en typ av barn, barnens nivå på klimatångest. Att man faktiskt kan prata om saker som man känner sig bekymrad över. Och nu då när, när ni sitter här och pysslar så, så ser jag att ni använder ju lite toarullar och sånt som, som, ja. som ja, ni återanvänder grejer i, ja. i verksamheten. Det är ju, vi köper så lite saker som möjligt utan vi återanvänder och eh, jobbar med återbruk. I allt som går. Och köper bara det vi behöver för att komplettera. Eh, och barnen är jättebra på att komma på saker som går att använda till nya saker. Och det är också, vi måste också tänka så i framtiden. att eh, Vi måste ju skapa en ny sorts människa som ska uppfinna saker som kanske inte vi har tänkt på. I vår generation. Vi måste ju ha nya forskare med nya innovationer som eh, behövs för att vi ska liksom, överleva i framtiden. Och vad hoppas ni att barnen när de väl lämnar förskolan här och går vidare ska ha med sig för, för verktyg i sin verktygslåda för, för framtiden? <hör> ja, att man tycker om naturen, att man vill värna om den. Och att man tycker att det är viktigt att ha en natur att få vara i. Och att vi kan ta tillvara på hela jordens resurser. Att det ska räcka till alla som bor på vår planet. Vad är det för någonting vi har här? En skog. Och vad, vad är det i skogen? Djur. Vad är det för djur? En mask. Mm, spindlar. Finns det fler djur? -tiger. Vad Tycker ni om att vara i skogen? Mm, ja. ja. Va, va, vad gör ni när ni är i skogen? Jag vet. En skalbagge. Vi leker. Är ni mycket i skogen? Ja. Har ni lärt er att man inte får slänga skräp i skogen? Ja. Varför ska man inte göra det? Mm. För, för att djuren kan Skasa inte må sig bra. Och man ska inte slänga burkar för då kanske djuren tror att det små tillbaka. Typ så de inte kommer last. Vad gör maskarna i naturen då? Jag vet. De mm, letar de... efter mat. Ja. Och de hittar ett batteri. Om någon har slängt det? Ja. De hittade ett batteri en gång i skogen. Mm. Klockan är upp det. då? Ja. Och så hittar mullemasken läskig burk. Ja. Är, är det viktigt att ta hand om naturen? Ja. ja. Varför är det det? Som... Så man inte skadar djur och jag och Astrid vi har hittat jättesmå glada är i, i, i gräs i skogen Solen lyser våren är på gång vill man så gå i på den gamla lövstaden då Men vad är, vad är miljöfördelarna med att liksom se att Lidköping skulle bli skräpritt? Vad är, vad är miljöfördelarna med det? Eh, då blir väl Stefan arbetslös, på att säga. Ja, det vore väl underbart om det vore så egentligen. <laughs> även om det vore tråkigt för dem som jobbar med det. Men det vore väl fantastiskt om inget skräp hamnade på gatorna. Men eh, sen så finns det ju annat skräp som ändå måste ta som hand. Som kommer hamna på våra gator, huvudenbär och så åt. Och det är ju löv från träd och mm. vi har ju eh, vårat sand som vi lägger ut för att folk inte ska halka om kull och så. Så att vi kommer ändå behöva städa oavsett hur bra. Det enda vi vill det är att egentligen oönskat skräp mm. inte hamnar där. Mm. Eh, där kan vi hjälpas åt allihopa. Och att förebygga nedskräpningen på land, det gynnar ju också att, eller det, det minskar ju det som hamnar i vatten drag och sjöar och hav för att 80% procent av det skräpet som finns i våra vatten det är ju härstammar från land helt enkelt och där har vi ju en helt annan typ av problematik för när allt skräp som har man i vattnet bryts ner och bildar mikroplaster, då är det ju någonting som tas upp på natur och djur och till slut så har det gått tillbaka i kräftsloppet och kanske in i oss själva genom mat och så vidare, så att eh, allt eh, vi måste hjälpas åt för att minska den risken helt enkelt Men, men så att det, det här är liksom inte bara ett problem att det ser lite tråkigt ut på Nej. torget i Lidköping utan det här kan ju liksom bli stora globala hälsoproblem ja. framöver Ja, absolut och vi får ju hela tiden höra om de här stora plastöarna som finns i haven och det är ju inte bara som sagt de stora världshaven som drabbas utan det är ju plast i våra vatten här också så att säga och Just i Sverige så kan ju västkusten vara extra utsatt för det där, liksom strömmarna samlas där så att jag, jag kommer inte ihåg någon exakt siffra på hur mycket som sköljs in där men det är extrema mängder. Det är viktigt, vi har ju en lång kuststräcka längs väner och vi har Lidan här inne och det är ju också viktigt att vi månar om att ja, för det första inte skapa samman på land men att vi ser till att att det hamnar där också. Vi har ju vår stora sötvattenreservoar, Den ja, är ju viktig nog att värna För att det är, ju, det är ju inte en oändlig resurs det händer som man tycks tro ibland. Så att tuggummi i pappret det slänger vi i papperskorgen. Mm, precis. Har vi stäckt så att nedskräpningarna och så, den, ja, den är så utbredd att Naturvårdsverket har, har krav? Ja, absolut. De har ju ställt krav på kommunerna– –att det ska finnas mål och åtgärder i de kommunala avfallsplanerna– –för just att förebygga en nedskräpning. Alltså hur, att man, man ska visa att man aktivt jobbar med det, helt enkelt. Och det var något som skrevs in vid revideringen som kom 2017. Då. Så Det är ju relativt nytt ändå att de markerar det här svart på vitt. Mm. Eh, tror ni att den här frågan om nedskräpning så kommer diskuteras och bli mer prioriterad i framtiden? Det kommer den säkert bli eh, eftersom man har en större miljöinsikt än vad man kanske hade för bara några år sedan. Mm. Och det är ju högt upp på alla agender egentligen eh, rätt över hela världen. Alla världsledare och ända ner till oss så sitter vi och pratar skräp. Mm. Eh, så att jag tror säkert att det, det kommer bli ett hetare ämne framöver även om det redan nu är hett. Precis. Det har ju verkligen seglat upp just problematik kring mikroplaster. Det går ju inte att hitta nog med källor till mikroplaster. Men just nedskräpningen och vad vi själva kan göra för att förebygga det är ju... Ja, jag tror att det kommer att växa, men det kommer, inte, det kommer i alla fall inte stanna av. Det tror jag inte. Jag hoppas jag inte heller. Ett sätt att minska nedskräpningen det är att ta med sig sitt skräp och åka till, till återvinningscentralerna, eller hur? Jajamän. Det är ju också att på våra återvinningsstationer som finns runt omkring som drivs av förpacknings- och tidningsinsamlingen där ska ju bara förpackningar och tidningar lämnas egentligen. Men det kan man ju stöta på lite annat också och det det är, ju, det är inte riktigt så det ska vara. Det som hamnar utanför återvinnstationerna som man ställer vid sidan om som man inte riktigt placerar in. Det, det är ju väldigt stor risk att det hamnar i naturen utanför. Och då blir det ju vårat arbete att samla upp det igen och mm. eh, massa extra tid att lägga på det. Och eh, risken är att vi inte ser det och då försvinner det i naturen. Mm. Så det är jätteviktigt att man eh, använder de förpackningsinsamlingar som är avsedda för det som är då. Vi har också ett, ett problem som är att man dumpar stora mängder skräp ut i naturen på lite mindre skogsvägar och sådana här saker. Och det är stora plastsäckar med innehåll i som inte rämmer i naturen kan man lugnt säga. Och det är synd när vi har en fin återvinningscentral som vi har då i kartåsen mm, tycker jag. Precis. För är det dit man, man ska bege sig om man har skräp? Ja, har du, ditt grova fall från hushållet ska ju dit så att säga där kan du lämna både brännbart och trä och välpapp och metallskrot och kompost och ja, you name it eller vad farligt avfall såklart som absolut inte ska hamna någon annanstans och, och det ja. finns även återbruket ja, där precis. man kan lämna sånt som är skräp för dig men som är bra för något annat det är ju saker som är för fina för att slängas, att slängas. Ja. fantastiskt bra mm. för Lisa visst är det så att man får egentligen inte skräpa ner Nej, det är faktiskt förbjudet enligt Miljöbalken, alltså svensk lagstiftning. Men det står svart på vitt att all nedskräpning i Sverige är förbjuden på, förbjuden på platser där allmänheten tillträder tillträde eller insyn till. dem. Så vi sitter och pratar om problemet med nedskräpning, men det är egentligen ett brott att skräpa ner? Ja, du kan åka på böter. Så är det. Då börjar det här fjärda avsnittet av Hållbara Lish gå mot sitt slut där vi helt enkelt ja, har pratat nedskräpning, eh, kort, kort och gott. Eh, och Vi har pratat om det både på, på en lokal nivå eh, som ni då, eh, Stefan, tar hand om på, på Park och Gata eh, och kommit fram till att fimparna kanske är ett av de största problemen i Lidköping. Ja, det är de som eh, står för mest arbete och svårast arbete, eh, så tycker jag just nu. Och Lisa, vi har också pratat lite mer om vad som görs i Lidköping, kanske inte minst med, med skolor och så som är inblandade. Ja, precis. Det är ju en av de fina bitarna som förekommer här. Och sen är det ju föreningsstädet och även privata initiativ som förekommer. Så det är ju härligt. Men en sak då som, som man kan plocka ut lite från det här det är att det är inte bara ni på, på kommunen eller kommuner överlag som... som Ska och bör hjälpa till med det utan alla kan vara med och minska ned skräpningen, eller hur? Exakt. Och det är ju, kan ju vara någonting att ta i åtanke att det är inte bara barnen som kan ha skräplockardagar dagar utan det kan ju det är för vem som helst. Så alltså även företag och föreningar, alltså att man drar ihop det här och väcker frågan helt enkelt där du jobbar till exempel. Det blir kanske roligare tillsammans. Ja, precis. Men helt enkelt, om man slutar slänga skräp, då, då är mycket av problemet löst. Jag tror det, på sikt så kommer det lösa sig Och ja. så kan vi använda den tiden och de pengarna Till något mycket roligare Precis. Det tror jag eh, Stefan och Lisa, stort tack för att ni kom hit idag Tack ska du ha Nästa avsnitt Av hållbara lish kommer ut onsdagen Den 19 juni Och kommer handla om solceller Fram tills dess säger vi på återhörande Det smakar Vi har en tuffa men det smakar inte gott Men mull är en max Hela är främd Och det är en läskig bugg Som mull är Vem, vem, måste varken Får du ont i vad det står? Det känns som älva pinter Och slinkar sig i stället ner i jorden och så skön Och börjar äta Hållomens kamp ja, ja, ja, ja. Och sofar snön bort Bort och Och får fram några gröna skap som ontar med sig till sin sol och äter lite koll och delar med sig till kapsen på jag jag Vad duktiga ni är!